a Hukumnya berjil gut. ahli you know Kita masih dalam lanjutan Dari bab Atau dua bab yang diberikan di sini Babun Kul ayyusayin Agbaru saadatan Kulillah Dan bab yang kedua Wakana arsu Ini babun Wakana arsu alal ma Wawarabbul arsil azim dan hadis yang sekarang ini akan kita baca hadis yang bernomor 7.420 sahabat al-barbame wa ishrin kala al-imam Bukhara ta'ala hatta sana Muhammad hatta sana Muhammad benu Abi Bakrin al-Muqaddami حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أنه قال جاء زيد بن حارثة يشكو سب وكان رفعه يشكوها فجاء النبي صلى الله عليه قال عناس لو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كاتما شيئا لكتم هذه قال فكانت زينب تفخر العزوات النبي صلى الله عليه وسلم تقول جوّجكنا كنا وزوجني الله تعالى من فوق سبع السماوات Wan saya fi nafsika atau wujud fi nafsika malaqum abdihi atau khsan nas. Najarat fi sa'ni Zainab wa Zaidi bin Haritha. Hadis siang ke 700 atau 720. 70, Hadis dari Anas firkadana radallahu anhu tatangiz binuh harisa yasku yakni yaskuha teralewat hadis ini ketika kita ada dalam kitabun nikah yang dimuat dalam al mustaba dari sunan nasa'i Ya kan, kita pun nikah dalam bab yang ke 26 masalah itu. Salatul Marati tidak kuatibat Mustiqoratuha Rabbaha. Berarti kan, salatnya seorang perempuan jika ketika di binang. Dan istiqarah minta pilihannya seorang wanita tadi ketika di Benang minta pilih kepada Arabnya. Dalam judul itu, adik sini juga dimuat. Ditetangkan oleh Sheikh Muhammad Ali Adam dalam mensarah. Atau ayat ini ditetangkan juga. Adanya sama. Zanayyus Guha. Yakni. Zaid bin Harisah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perkaranya Zainab. Ya kan? Zainab binu Jass, Istrinya Zaid bin Harisah. Di mana bahasanya waktu itu Zainab kurang suka dengan Zaid. Sering mawali. Sehingga Zaid merasa kesepitan dan mengadukan perkaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu bersabda, "Ittaqilla wamsik amsik 'ala zaujika." Ittaqilla kepada Allah wa Zaid, dan tahanlah atasmu, yakni istrimu. Zauj ini bisa untuk suami juga untuk is istri. Zautzun, Jauj. wa zautz sama saja. Zautzun, wa zawjatun bisa untuk istri. Kalau Anas berkata Anas, seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutupi sesuatu, Hai. sungguh beliau menutupi ayat ini. Fala oh, maka berkata Anas Fa Zainabu Zainab tafkharu al azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam maka tuluk Zainab merasa bangga ada kelebihan atas semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kelebihan yang dibanggakan oleh Zainab Radalah anhu dia berkata taqulu ya hi, taqulu hiya zawjatakunna ahalikunna kalian wae istri saya Nabi ya kan? yang menikahkan kalian adalah keluarga-keluarga kalian wali-wali kalian sedangkan aku kata Zainab. bin Allah menikahkan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari atas langit-langit yang ada 7. yakni di atas sana. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari tentang hadis kenapa disebutkan di sini. Kenapa disebutkan di sini? yakni wa zawwaja ni Allah Taala min fawqi sab'i Allah menegakkan aku dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari atas tujuh langit sana, langit yang ketujuh yang dari atas. Mananya bahasanya Allah berada di atas. Inilah penatapan bahasanya Allah memiliki sifat ahlul sifat ketinggian yang mutlak. Maka dikenal dengan istilah Lahu uluwul mutlak Uluwul zat, Wa uluwul qadr Wa uluwul Apa? Uh, uluwul qahr Dan yang semisalnya Datnya berada di atas Bukan di mana-mana Sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang Dari kalangan Ahlul bid'ah. Najil. Rabbul Ulul Zat ketinggian zat. Bukan cuma ketinggian kekuasaan. Tapi ketinggian zat-nya, berada di atas aras. Minfauqis samaawatiin. Inilah yang diingat Imam Bukhari terkait dalam masalah ini. Anda lihat dalam bab, wakana arsu alalma wawarful arsil adim. Jadi dia berkata, jauh wajakunna ahali ahali ini kata jamaah ahali ini kata jamaah. wan sabitin wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi nas yakni yang paling tersahih tentang maksud daripada ayat ini Setelah al-hazab ayat ke-37 Bahasanya Zainab akan menjadi istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam kita lewat terskita di kita pun nikah dalam bab ke 26, anda melihat ke sana. Telah kita pelajari sebelum ini. Sekarang kita sampai pada bab yang berapa kemarin? Bab 36 masuk ke 37. Yaitu 10 bab yang telah lewat dalam kitab Nukhah. Watu ya, khafi fil nafsika mallaumubtihi wataksanas. Yaitu Rasulullah SAW. Seandainya menutupi sesuatu dari firman Allah Taala pasti akan menutupi ayat ini. Memandangkan bahwasanya Zainab akan menjadi setia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat ini ataupun adapun hadis nah ini dibalaskan di sini adalah terkait dalam masalah sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Makhluk yang terbesar adalah arus dan Allah berada di atas arus bukan di mana-mana sebagaimana yang Masyur dari kalangan Pemahamannya as yang ramai di negeri ini khususnya Menyebar di mana-mana Bahkan Merasa Alergi ketika kita sebut Allah berada di atas aras Yang mereka ingin adalah Allah berada di mana-mana Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri Nah Hadis yang ke 2121 Hadis Anas Al-Khallad bin U Isa bin Tahman anu qala sami'tu Anas bin Malik radallahu anhu yaqulu nazlat ayat al-hijab fi Zainab binti Jahsh Turun ayat al-hijab terkait dengan perkaranya Zaid bin Tuhaas yakni ketika Rasulullah finak dengan Zainab menjadi istrinya wa at'ama 'alayha yawma idin khubzan wa lahman wa kana tafkharu Rasul pada hari itu memberikan makan atas binaknya dengan Zainab, nikahnya dengan Zainab dengan hubus dan daging, roti dan daging wakala dan adalah Zainab saat itu tafkhoru ala Nisa'in Nabi SAW merasa bangga atas semua Nabi SAW dan ia berkata wakala taqqulu dan kala itu berkata inallala an kahaniya Allah menikahkan aku Di langit yani, Dari langit sana Dan sama mananya adalah Berarti kan sama adalah mananya ulu Sama adalah Mananya ada ting, tinggi Bukan kemudian Allah berada di sama Di dalam langit Artinya atasnya ada langit Sampingnya ada langit Kanan ada langit Kiri dan ada depan dan tidak sama dimana ba'u, ulu, sumu dimana tinggi jangan dipahami bahwasanya Allah berada di dalam langit tidak bagan Allah terpisah dari semua makhluknya tidak ada makhluk satu pun yang menyatu dengan Allah dan Allah adalah yang maha besar. Tidak ada satupun makhluk yang lebih besar daripada Allah Subhanahu SWT. Bagaimana mau dikatakan bahwasannya Allah berada di dalam langit? Ini tidak. Mananya adalah? As-salam adalah Ulu. kadar di ketinggian sana. Maka ahlu sunnah wal jama'ah untuk menetapkan perkara ini datang dari salam bersalam mereka mengatakan Allah ba'inun Ankhalkihi Allah adalah terpisah dari makhluknya, bukan menyatu dengan makhluk. Lain dengan pemahamannya yang dikenal dengan ehtehat alul ehtehat, menyatunya Allah dengan makhluk, rehatul wujud dan yang semisalnya. Di sini Syaikh bin Baz tidak menyungut tentang masalah mata hadis ini, cuma menyebutkan beliau rahmatallahu taala nashar hada ahadul ahadisi asulasiyyah. Ibnu Khurshid Muhammad al-Wayyah lalu salah satu wajshruhna hadisan rawaha bishanadin sulasiyyin hadis yang telah kita baca tadi. Adalah satu diantara hadis-hadis yang dikatakan Sanatnya Sulasi Sulasi adalah Bukhari Dari gurunya Gurunya dari Tabihi, Tabihi dari Sahabi Antara Bukhari dengan Nabi terselangi Tiga orang Itu namanya hadis Sulasi Cuma tiga tabakok Antara Alimah Bukhari dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya kan, terselangi tiga orang. Gurunya Bukhari, kemudian Tabi'i, kemudian Sahabi. Siapa Sahabi? Sahabatnya Nabi. Jadi antara Rasulullah dengan Bukhari terselangi tiga orang namanya hadis Sulasi. Beliau memiliki ini, beliau memiliki apa? Dua hadis yang beliau riwayatkan dengan sana cuma terselangi tiga orang. Ada kita kecil, Kutai kecil. Dan terus selesai Muhammad. Siapa Bang? Siapa Bang? Siapa? Ana Lailah Siapa siapa yang tinggal di Magetan ke mana terus siapa Hah? yang sekarang di Banjar coba, lupa eh masalah, bukan yang di atas hmm Muhammad bin Mani la ilahillallah sahah so, Muhammad bin Mani hafzallahu ta'ala melalui kitab sulasiatnya Imam Bukhari hmm, kitab kecil pernah dulu kita baca mereka ketemu jumpa itu di zaman Ada kita kecil Kalau tidak salah waktu itu dihadiahkan oleh beliau untuk saya Ketika saya berkunjung ke Markas beliau di Sakwan Kota Sakwan Di Son Ada namanya kitab Sulah Siyah Punya sahabat manik Nah Kumpulkan khusus Sulah siatnya Imam Bukhari Jadi sanatnya cuma tiga Ada jadis yang sanatnya itu cuma Antara Bukhari dengan Imam Bukhari dengan Nabi Islam Cuma terserah tiga orang kumpulkan jadi satu Kenapa begitu? Cuma tidak ada syarahnya Ya kumpulan seperti itu Tidak di sini disinggung semua terkait dalam masalah ini. Jadi dekat sekali. Ini sangat tinggal yang tertinggi. Yang di Bukhari. Kalau Ibu menasai berapa? Empat. Antara beliau nasai dengan Nabi. Terselangi empat. Rauwi. Ya kan? Berkata Al-Syikh bin Basra. Rahimullah Ta'ala. Takalama al-Isyarah Abu Nah, ini pertanyaan dari Sa'ib bin Bas. Kepada sebagian para hadirin yang hadir dalam majelis beliau. Gentarlah kita sebutkan yang menghadiri majelis beliau tatkala da'rs ini, tauhid ini yang menghadiri dalam masaikh. Bukan sekitar pelajar-pelajar biasa, tapi yang ngerti termasuk dari kalangan para masaikh. Alul ilm yang menghadiri waktu beliau. Tak kelamah le sehari awal-awal alai Kenapa pertanyaan demikian ya, Kwa? Ini perlu antem tahu. Kenapa? Karena beliau sebenar buta. Jadi tidak boleh membaca orang buta. Sehingga perlu tanya apakah ada komentar tentang sanadnya hadis ini? Ini sehari sepas hari pas saja. Ebrhajar. Atau al ini. Ibn Hajar al Ayni Dua-duanya memiliki syarah Sahih Bukhari Kalau Ibn Hajar As-Safihi mazhabnya Kalau Al-Ayni siapa mazhabnya? Al-Hanafiyah Hanafi. Ini juga penting ya buat Bagi antum, bagi para pelajar Kita semuanya Penting untuk mengenal Nama-nama pensara Kitab-kitab yang terkenal diantaranya adalah Al-A'ini diantaranya adalah Ibn Hajar dan yang lainnya Al-A'ini Al-Hanafi telah lewat tentang penyebutan dari Sabaim Bas bahwasannya Al-A'ini kurang sepantasnya dalam menelaah hadis sehingga banyak terluputkan perkara-perkara perkara yang terkait dalam salah sanat Adapun Ibn Hajar, saya kuduslam Ya kan? Sudah tidak ada lagi komentar tentang beliau. <tuh> Sehingga suara yang dilakukan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dikatakan al-ilmu la hijrata badal fath. kalau sudah Fathul Bari itu sudah tidak ada lagi yang mampu membuat yang lebih luas, lebih mencakup, lebih lengkap dari apa-apa yang dibikin oleh Imam Bukhari, Imam apa Ibnu Hajar rahimahullah taala. Sehingga Sahotali Adam juga dalam Sarasana Nasai, ya kan, enggak lepas semua permasalahan, harus bersenggungan dengan Fathul Bari. Setiap hadis, hadis, peradis pasti nukil di sana. Berkata sebagian yang hadir dalam masjid itu, Qalal Hafid ibn al Hajar fil Fatah perkataan al-ahad menengah dalam kitabnya batal bari al-fatah alif lam ahad yakni batal bari mujarad salis asar mujarad ke-13 nomor hadis 400 atau nomor apa nomor subhan 412 wa akhiru ma sahih min sulasiyatil bukhari tengok wa ini hadis ini hadis yang paling terakhir yang ada dalam sahih bukhari tentang sulasiyatnya Bukhor Tentang apa? Hadis yang sanatnya Tiga tobakos saja Hadis yang paling terakhir Yang sanatnya Sulasi Habum Yang ada tobakosnya to Sulasi, sulasi ya. Sunai Sulasi Rubai khumasi, Sudasi Subai Sumani Dan yang semisalnya terlihat kemarin berkali-kali dalam syarat sunan nasai hadis ini dari siang bulan terakhir yang dibawa lima bukhari yang senatnya adalah sulasi antara beliau dengan nabi terselangi dengan tiga rawi sehnya bukhari dan tabi'i dan sahabi mahmat mahmat korontalo berhentikan wakotakotamu alih isa Hadisun akhiru filibas Lakinna ulesa solatiyan Perhatikan, Isa tadi adalah Sehnya Kholat Isa ibn Tuhman Sehku sehil Bukhari Gurunya guru Gurunya Bukhari Dan telah lewat Hadisnya Isa Hadisnya lafet yang dibawakan oleh Isa Dalam suatu hadis dalam salah libas, yakni dalam kitab libas, fil libas ini dalam kitab libas. libas, perhatikan itu fil libas, Muslim, muslim muslim, perhatikan, ayo bong ya kan kenapa dibaca akhoru kenapa bukan akhorun kenapa bukan akhorun kenapa aku akhoru Kenapa koru bukan run? Mudah, mudah nanti. Ayo sebab masriqki, masriqwal, maminubun minas sharf. Lepas yang maminas sharf itu, atau mizan yang maminas adab tidak menerima tan. Tandain maka dibunyikan akhoru bukan akhorun. Natnya hadis seharusnya kan akhorun tapi karena dia mamlo mendasar maka akhoru. Nah, telah lalu hadis yang dibawakan oleh Isa. Nah, Isa beruntuk Haman, muridnya Anas bin Malik fi libas Jadi dalam kita bulibas laki na ulasa sulasiyah nak tapi di sana bukan sanadnya sulasi polasnya walaktuhu dalabatnya di sini wa kana tafkhuru ala nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana taqulu innallaha anta hanif bisama anta kalamu urhimallahu ini komentarnya al Habib Ibn Hajar yang dibawakan oleh Satu di antara Para hadirin yang menghadiri majlisnya Sheikh bin Bas ketika mensara Kitab ini kita bertawahin Kamu dilanjutkan Al-Imam al, -imam al Fi Umdatul Qari ini tengok aini kitabnya Umdatul Qari Kalau Ibn Hajar kitabnya Fatihul Bari Ya kan Masalah yang ke Jilid fi vi, kamisah asrin janiyah bahasa jilid yang ke 25. Semhami awal pada asar atau sembilan belas. wal hadisu asalis wal isruun min sulasiatil bukari wa wa akhiru sulasiat. Ini adalah jilid yang ke 23 dari sanat yang disebut dengan sanat sulasi. Ini adalah yang akhir, waaakhirusulasiad akhir ya, hadis yang sebut dengan sanatnyati tiga tabaqah. Gurunya Bukhari, punen tabi kemudian Sahab Sahabi, gurunya Bukhari, tabi, sahabi. Udah, sama Nabi Sahab sudah sambung sampai Nabi. Walhadisu akhrozan nasai fi israratin nisa. Hadis ini dikeluarkan juga lima nasai dalam apa dalam bab Israatul Nisa Isra bukan Asra Isra kalau Asara sepuluh kalau Isra Pak Apa kalau bedanya Asara dengan Isra? Ayo, Barduan. Nih, Pak. Tunggu, Masle, jangan tuh. Nah. Ha. Ayo Mas Surez. Eh, Apa bedanya Asara dan Isra? Nah, Pak Muksin menggauli nisa bagaimana kita menggauli nisa artinya apa menggaul hidup berkeluarga dengan istri-istri itu bagaimana dalam bab isratun nisa isra yani bagaimana kita berkeluarga menggauli para wanita sebagai istri-istri kita ansa bab ini aduh salam sebentar sedikit Anishako bin Ibrahim. Ya kan? Arawai. Wafin nikah an Ahmad bin Yahya as-Sufi. Ya kan? Dalam kitabun nikah juga. Artinya, Iwam Nasai mengeluarkan dalam dua dua permasalahan dalam kitabun nikah. Dari Ahmad bin Yahya as-Sufi. ah, hmm. perhatikan. Eh, Muhammad, Muhammad Ahmad, Ayub. Perhatikan itu. Ain kalamu rahmah taala. Kala bin Bashar rahmah taala al-maqsud annasu wa thalathatun wa isruna. Yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahmah taala dan juga Al-Aini bahwasanya ini adalah babnya yang tiga Tiga tabakwa antara Imam Bukhari dengan Nabi, ada 23 hadis yang dibagakan dalam Sahih Bukhari. Rawah min tarikin salasatin. Beliau meriwayatkan hadis-hadis ini dari jalan, ini tiga tabakwa. Seikhuhu wa tabihi wa sahabi. Nah ini, gurunya beliau Imam Bukhari dan Tabi dan sahabi. Basaaraha safari ini fi muallafin jangan dibaca muallif fi muallafin se maf'ul kalau muallif sin karya tulis itu namanya muallaf penulisnya muall muallif apa saya kata al Allah fayuallifu muallaf sin maf'ul karya tulis kalau penulisnya muall muallif artinya telah disarh oleh Safarini. Imam Safarini dalam karya tulis yang mufrad etnya apa? sendirikan Enggak digabungkan dengan perkara yang lain. Ada khusus terkait dengan sanatnya yang tiga-tiga ini. Kata apa pak? Nabi. Berarti kan? Lali Safarini. Sarhusulah Syat Ahmad Tapi <tuh> Di sana juga Safarin punya Sarhusulah Syatli Ahmad Ini Mama Ahmad Allah Juga punya Sanat yang tiga Antara beliau dengan Nabi juga Punya sanat yang tiga orang Terselangi cuma tiga orang Tengok di bawah Setan kaki Tengok di bawah setan kaki Maknanya Apa maksud dengan Wahabadah Wa habada pakai ba'nya ditasdid. Wa Al habada. Al-muhabada. Ah, coba saya ngerti kan. Apa makna habada? Apa al-fan? Ah. Siapa yang bisa? Fairdwan. Habada. Ini adalah lil madh. Kalimat itu untuk pujian. alangkah bagusnya seandainya ada satu jantara para ulama yang mensarah sulah syiatil imam Bukhari rahimahullah ta'ala hmm. jadi wahab bada maknanya apa? alangkah bagusnya, itu namanya pujian untuk matah, kalimat tuk lil untuk pujian untuk pujian Alangkah bagusnya seandainya ada satu Di antara alul ilm yang mensarah Sulah siatnya Imam Bukhari Kalau dikumpulkan Sulah siat Tadi telah kita sebutkan punya Sehmat Mane Tapi sarahnya yang Ini kalau adanya ada ini lebih bagus Mungkin ada Cuma mungkin belum sampai kepada Ini yang mengumpulkan seorang ini yang mengumpulkan dalam tulisan ini ialah muridnya murtajas bin Tanya berhajat sebarkem sabahalal warbami awas nan wajerin 7522. Hatasana buliyaman akbaran Nah suai ini mun sarif, ya kan? Bukan dibaca suai tapi mun suai bun. Sakitan Jantara para nama Nabi adalah nama Su'ad, Nabi Su'ad adalah termasuk nama yang munt. ada berapa orang? 6. Nah ini. Hadisanah Abu Zinat adalah Rasul, An Nabiul Rasul Anhu. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Annu Kala Inna Allah Alamma Qad Al Khalaq, Qadab In Daufuq Arsihi. Inna Rahmati Sabab Qadabhi. Ya ini hadis ini dari Rasulullah SAW bahasanya beliau meriarkan dari Nabi SAW bersabda Nabi SAW: Sunnah Allah tatkala selesai menciptakan ciptaannya, kata bain daru, tengok, kata bain daru fakar Allah menulis di sisinya, dia tiaw di atas arsinya. Inna Allah, inna rahmati Sahabat, sesungguhnya rahmatku Mengalahkan kemurkaanku Atau mendahulirah apa, Kemurkaanku Hadis juga rawa imam muslim Dengan nama 2751 Hadits yang selanjutnya 7.413 Hadis anna ibrahim ibn al-mundir Hadis anna ibrahim ibn pulih tasyr qal hadatsani abi yani pulih hadatsani hilalun an habai bin yasar ananabi hurrata ananabi an sallallahu alaihi wasallam anna qala man amana billahi wa rasuli wa qama salata wa sawama ramadhana kana haqqan 'ala allahi ayadkhilahu aljannata hajar -lah, fi sabilillah aw jalas fi ardhi alla tawlu ta fiha qalu ya Rasulullah allah afalan nubtiu anas bi dhalik nunaffi -ha, apa Mengkabarkan qala inna fil jannati mi'ata darajatin adallahu al-mujahidina fi sabilihi kullu darajatin ma baina huma kama baina as-sama'i wal ardh Fa iza salatu min Allah firdaus fa innahu ausatul wa ala al janna wa rahman wa minhu tafatcharu Ini gimana pertanyaan yang benar? Ha. Aslinya apa? Gimana aslinya? Ha? Arziyat tatafat jaru. Anharul jannah. Aslinya tatafut jaru taknya dibuang satu. Tatafut jaru. Adapun nah, yakni ada dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menuturkan barang siapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan menegakkan salat. Tengok di sini berarti kan bukan melakukan tapi menegakkan. Kalau melakukan, yang penting ngelakoni. Kalau menegakkan, ini beda. Benar-benar harus tegak sesuai dengan terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Nah. Dan wajibatnya. Ini yang tegak. Apalagi beberapa perkara-perkara yang disunakan dalam sholat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hakkan Allahi, maka wajib atas Allah. Ini yani tidak ada yang mewajibkan, tapi Allah yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Untuk memasukkannya orang tersebut man tadi ke dalam surganya, baik dia berhijrah, Bismillah, atau duduk di kampungnya yang dia dilahirkan di situ, di dalamnya. Kalau mereka para salah ber berkata, wahai Rasulullah, afala nabiun nasabid alik, afala nabiun, nabiayun nabi, mananya kau barau Nabi dikatakan nabi karena membawa khabar dari Allah subhanahu wa taala. Kalau tanabba, dia wah mencirla jadina nabi. Itu namanya Tanabah, kayak Wong Jombang. Sos si tengen, Wong Jombang neng menjilma jadi nabi sama. Eh, mana si Abu Salman? Gak ada beliunya. Nah, Tonggong. Nah, jadi kalau Tanabah itu, ya kan, mengklaim dia jadi nabi. Kalau Nubia atau Nubia, tiga nah, dia bati. Angkat jadi Nabi. Nah. Jadi kata para sahabat. Tidakkah kami memberikan khabar kepada manusia. Tentang apa yang engkau sampaikan tadi. Wahai Rasulullah. Siapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Menegakkan sholat. puasa Ramadan. Maka wajib atas Allah memasukkan ia ke dalam surga. Rizal bismillah tu dia duduk di kampungnya yang dia dilahirkan di dalamnya. Bukankah kita memberikan khabar kepada manusia wainabi dengan perkara ini? Kalau nabi berkata Inna fil jannah tami adadaraja. Kita tambah lagi tentang keutamaan, tentang surga yang dijajakan oleh Rasulullah terhadap orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya melaksanakan solat, memanfaikan puasa Ramadan. Kita tambah dengan apa sifat yang tentang tentang surga? Sungguh dalam surga adalah ada 100 derajat. 100 tingkatan. Adalahu Allah menyiapkan. Derajat-derajat tadi untuk para mujahidin. tengok. Untuk orang-orang yang berjiat dalam jalannya Allah. Kulu derajat ini masing-masing dari dua derajat, dua tingkatan. Mabaina huma, kama baina as masing-masing dari dua tingkatan tadi adalah jaraknya, jauhnya. Antara langit dengan bumi. Jawab. Jauhnya. Fa idza saltumullaha fa al-firdaus, maka bila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah yang dimintalah firdaus. Ini surga. Fa'imna wa'aw satul janna. Maka sungguh firdaus adalah pertengahan surga. Dan yang paling tinggi dari surga. Wa faukau arsu rahman. Dan di atas surga ini. Firdaus adalah arsu rahman. Arsnya ar-rahman. Wa <tuh> min mu tata fadjaru anharul janna. Dan dari. Ars rahman. rahman. Memancar sungai-sungai surga. Jadi yang diinginkan dalam hadis ini adalah yang paling jadi adalah wa faulku arsul rahman. Allah berada di atas aras, berarti di atas di tinggi sana. Kenapa? Karena sumastawa alal aras. Ayat terkait dengan masalah ketinggian Allah sangat banyak sekali. Al hadis berbunyi: "Masa Allah warbamiha warbawasirin" Adasana Yahya bin Uja'far, Adasana Abu Muawiyata Anil Ha'mas, An Ibrahimah wa Taimiyuh, An Abihi, An Abihar Radala Anhu, Anaukala. Maksudnya beliau berkata, Dakhalku al-masjidah. Aku masuk masjid. Wa Rasulullah SAW jalisan sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan duduk. Falamah garabatu samsu, maka kala matahari itu terbenam kala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Zar wa ya Abu Zar haluzat diri aina tazzabwa hadi apakah kau tahu abai Abu Zar ke mana matahari ini pergi hal diri apakah kau tahu perhatikan aina ke mana matahari ini pergi Kala berkata Abu Dhar, Kultu Allah wa Rasulullah A'lam. Kala Rawi, berkata Abu Dhar, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kala, berkata Rasulullah SAW, Fa'inna tadhabu tas ta'dinu fi sujud. Maka sungguh matahari ini ketika terbenam, pergi dan minta izin. Dalam sujud, jadi untuk minta izin untuk sujud secuti bawa ares fa yu'zanu laha ma katizinkan untuk matahari tadi untuk beredar berjalan wa kana qad dan seakan-akan ketika di, di, dikatakan kepada si matahari tadi erji min haytsuti di kemerlat dari mana engkau datang dari mana di timur kemerlat engkau matahari dari mana engkau datang Fattadalu umm maghribiha. Maka terbitlah dari apa? Baratnya. Tsumma qara'a zalika mustaqarrun laha fi qira'at Kemudian membaca ayat zalika mustaqarrun laha. Jadi tempat istikrarnya ma adalah Dibacakan dalam ayat berikutnya. Ada yang beragam, ada yang bernamur itu 700. Oleh beragam musabahul barba awa, musabahul senamermi orang suaisri, natsanam Musa, an Ibrahim, natsanai ibnu Syaib, natsanai ibnu Syaib, anak Anubaidillah, Anubaidi benisib sabak sabak, anak Zaidah benasabitin. Wakala isu hadsanii Abdul Rahman binu Khalid. Anak-anak berisibab, anak berisabab. Inilah menyata tahlil pindah sana. Anak Zaidah benar sah berten hati tahu. Kala arsalilah ya Abu Bakrin pada tabaqul Quran hatta wajat tu akhir surat Tauba ma'abi Khuzaimah dah al Ansari. Lemuajatnya ma'ahadin gayri. Lakota aku m Rasul min anfusikum hatta khatimatil baro ayatnya apa? Ini kan? Wa e adalah wahyu Rasul azim adib. Dan terakhir datang wahyu Rasul Rasul asil adib. Saya telah datang kepada kalian Rasul utusan dari diri diri kalian sendiri. Sampai berakhir wahwah Robul Arsil Adzimni kita katakan hatta khati mati baro atak. Nah, surat at Taubah ini. Maka lalu itu berarti kan hadis sahaja ini diterangkan memang bukhori keterkaitannya dengan permasalahan adalah tentang ketinggian Allah dan tentang sifat Arsy yang sangat besar dan tentang beberapa. Sifat-sifat makhluk Allah yang besar, di antaranya langit-langit, di antaranya teras sungai-sungai yang ada di surga, di antaranya adalah memancar sungai-sungai dari ars ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah termasuk faedah sangat besar tentang pentingnya taufan. Kenapa? Karena manaan billahi wa rasuli. Ini kelima tawhid. beriman dengan Allah dan Rasulnya. Hmm. Waqamah sholatah. Ya kan? Wassalamah ramadhanah. Itu sebuah perkara-perkara yang sebagai tuntutan untuk tawhidnya seorang itu diterima. Menegakkan salat, menunaikan puasa ramadhan. Ini beberapa muktabaya terkait dengan tawhid tadi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan Adis-adis ini terkait dengan Apa yang dikisahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dikhabarannya oleh beliau Bep. Kok itu mainan kayak gitu Ngurung-ngurung apa Aku ini turung-ngurung Kipas angin Ini main-main Ini turung-ngurung Kupiah Ini turung hmm. laron, Larun hmm. Apa ini Pijik tapi, jadi terkait dengan sifat-sifat makhluk Allah yang sangat besar, Di antaranya langit, bumi, ya kan? dan semuanya adalah tidak ada artinya dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terlewat tentang apa? Bahasanya semuanya adalah dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala adalah tentang apa? Tentang masalah tauhid tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala maka itu kita harus mengesahkan Allah karena konsekuensinya hal-hal ini semuanya telah dalam gengaman Allah maka kita harus mengesahkan Allah ta'ala inilah yang terkait dalam masalah kita pun tahu ini Yahya bin bukair haddasana layisu an Yunus bihada wa kala ma'abi khujayma al-ansari, ya tadi <tuh> Ayat tadi lakut saya akum Rasul min anfusikum sampai akhir ayat Jadi sana terkandung apa? Wa warabul arsil azim Dan ya Allah adalah Ars yang sangat akum Hadis yang bernama 7.426 Haddasana mu'allah Mu'allah Benuh asad Haddasana wuhaybun Anseiden, an kata data an Abil da Aliyah. Ani benda apa sebentuklah an rumah. Kalau kanan Nabi Sallallahu Sallam, Yakul indal karb. Tidak ada yang lebih dari La ilaha Maha Pencipta, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengetahui, Yang Tengok ya kalau di sini ini semuanya adalah pembahasan masalah tauhid tentang kalimat tauhid la illallahul alimul halim. Nama-namanya semuanya mengadopsi sifat. Baik, Ustaz. Pertanyaan dari saya ingin bahas, "Kaza indakum kullukum la ilaha allah la ilaha illallahul alimul halim." Apakah seperti ini? di sisi kalian seluruhnya pada kalian semuanya dengan lafaz la, la ilaha illallahul alimul halim jawabnya muridnya i eh, naam iya qala bin fas fi riwayah ukhra al azimul halim al azimul halim jadi ganti daripada alim yakni al azim ini kalau perhatikan ini membuktikan bahwa Sayyid Ibn Husain adalah orang yang hafal tentang Sahih Bukhari bahkan Kutubus Sittah. Beliau hafal Kutubus Sittah. Hafal semuanya. Walaupun buta. Tapi hafal Kutubu Sittah. Sehingga beliau menguasai lafal-lafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti di sini tertulis la ilaha illallah ar halim. Tapi beliau mengetahui dalam lafad yang rewet yang lain, Al-Azimul Halim. Baik. Ilmu itu ma'wibah, ya'wah. Ilmu itu ma'wibah pemberian dari Allah SWT. Banyak orang yang terdas, pinter, tapi tidak dapat ilmu yang benar. Al-Azim wa'alaikum, sahabah al-barbami'awwa, sahabah wa'isri'in, 7.427. Haddasana Muhammad bin Yusuf. Atasana Sufyan an amri bni Ihya an abihi. Aku bersyaidin al Khudri al Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah kata. Kata Sallallahu alaihi wasallam yasakuna yamal kiamah. Jadi, jika aku bim Musa, aku akan berada di kawimat yang lebih aras. Jadi di ya, sini ya jadi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi berkata, "Pesapda, no hmm. yani, yes aku najamal kiamat manusia, yes Ini apa? Mana yes akun?" atau use akun sama saja. Tapi usahlah kita besok-besok lagi caranya ini cukup semacam kita cukupkan dua puluh